que Creo que las asambleas de los, barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles para los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bate ginen efemerideak. Mila bederat zirehun eta hogeita mazazpiko apirillaren hogeita 6a. Gernikako bombardaketa Mila bederat zirehun eta hogeita mazazpiko apirillaren hogeita seiian fasisek Gernika herria bombardeatu zuten. Eguna ez zuten auzaz hautatu. Apirillaren hogeita 6a aztelena zen, azoka eguna beraz. Gernikara inguruko herrietatik eta Bilbotik ere jendean handana hurbiltzen zen azokara astero. Ondorioz, sarrazkia asko handiagoa izan zen, eta azoka eguna izan da, suposa dezakegu, zuzenean pairatu zutenen gehiengoa emakumeak izan zirela. Gernikako bombardaketa izan zen, egazkin militarrek herri oso bat suntxitu zuten lehenengo aldia. Bombardaketen helburua ezen izua jendarte zibilaren gan pistea Miliziano eta independentisten ere bai. Euren indarrak txikitzea, asken finean. Bombardaketak gutxibalitz, fasistak bombardaketaren erruak gorriei egosten saiatu ziren. Hala ere argieta garbi dago Alemaniar nazien kondorlegioko eta italiar fasisten abiatzione legionarako hegazkinek burutu zutela sarrazkiak. Bombardak eta arratsaleko iru eta erdietan hasi eta iru bat orduz luzatu zen. Gernikako eraikinen euneko larrogeta bost guztizun geratu zen eta gainontzekoak egoera oso txarrean. Bomba zu eragilen ondorioz Gernika zutan ere zen egun batzuetan. Hildakoen kopurua bi mila baino gehiagokoa izan zen orduko Gernika bos mila biztain lehen guru zuelarik. Bombardaketa baino lehen, Gernika Euskaldun ontzako zen, eta mundu osoko simbolo bilakatu zen bombardaketaren ostean. Informazio gehiago, bimeon Gernikaren egiak dokumentalean, YouTube-en Legion Condor dokumentalean, edota GernikaGernikara.eus webgunean. Ehi